Rugăciune pentru taina și porunca ascultării. Doamne, i-ai spuse Cuvântul lui Dumnezeu. Te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă taina ascultării ne-ai dat. Pentru noi ai zis fericiți cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Cuvintele tale sunt Duh și sunt viață. Ne-ai descoperit că oile mele ascultă drasul meu și eu le cunosc pe ele și le vin după mine, și eu le dau viață veșnică și nu vor pieri în și în mâna mea nimeni nu le va răpi. De aceea porunca ascultării o fac cu tăi, care merg pe calea ta, căci după cum tatăl scoală pe morți și le dă viață, tot așa și Fiul de viață celor ce voiește. Ne-ai cerut să fim fără prisoamă, să nu aveți nici aur, nici altins, nici bani în cingătoarele voastre, nici de drum, nici două haine, căci vrednic este lucrătorul de hrana sa. Doamne, în taina ascultării, minunile tale le de aceea, ucenicilor le-ai poruncit pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demoni scoateți în dar ați în dar să dați. Ei, când Evanghelia cea sfântă au propovăduit și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul prin semnele ce urmau, pe tine te-au preasăvit. De aceea, ucenicilor tăi le-ai mărturisit, trebuie să fac până este ziua lucrările celui ce m-a trimis pe mine, că vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze.